يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hama bad. Saudara-saudara pembelajar Ustaz Mary Syarudin, saya perkenalkan dengan berkat Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita mencerisi surah Al-Ahqaf dan pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan sebahagian sedikit ayat 13 hingga 14. Kita ulangi ayat tersebut sebelum masuk ayat yang baru iaitu Allah Subhanahu Aguz bilahe min al rajim Inna Lati nqalu Rabbun Allah. Thumastaqamu. Fala khawfuna layhim. Wallahum yahzanun. Ulaikah ashab al-Jannah fiha jaza'an bima kana yamalun. Sadaqallahul A'zim. Maksudnya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kerana mereka tetap istiqamah, maka tiada kebimbangan atas mereka dan mereka pun tidak pula berdua kecerita Mereka itulah penghuni-penghuni syurga mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan Perkataan istiqamah ini yang disebut oleh Allah SWT, summa Summa ini difahami sebagai satu isyarat tentang tingginya kerudukan istiqamah serta kehadirannya setelah adanya iman pada Allah SWT Istiqamah yang telah kita bincangkan sebagai contoh Kisah Hussein bin Salam Iaitu Abdullah bin Salam Nama baru yang telah Nabi tukarkan untuknya Istiqamah beliau Sampai dalam mimpinya beliau melihat Memanjat satu tiang yang tinggi Meletakkan tangannya pada kalung Yang Nabi telah sifatkan itu dia Al-Uruwatu'l-Wusqa Maknanya satu pegangan yang tidak akan kau lepaskan Sampai ke akhir hayatmu wahai Abdullah Istiqamah ni tuan-tuan Dia Kalau kita perhatikan Satu bentuk kata kerja yang berasal daripada Istiqamah yastaqimu istiqamatan yang diambil daripada kataan asalnya qama yang bermaksud lurus tidak bengkok menurut ahli-ahli bahasa Arab sebagai contohnya tuan-tuan melihat dalam kamus al-Farid begitu juga kamus al-Aziz kedua kamus ini baik untuk tuan-tuan miliki menurut arti bahasa isiqama ni bermaksud melaksanakan sesuatu secara baik dan benar dan berterusan itu maksud qama istiqama istiqama yastaqimu maknanya pelaku baik berterus berterusan dalam kebaikan itu tanpa berhenti jadi kemudian makna ni dimasukkan dengan pengembangan dalam erti kata merujuk kepada konsisten setia melakukan satu sebaik mungkin Mesej yang sama juga ditujukan Allah SWT kepada golongan yang terpilih ni dalam surah Fussilat. Nanti kita bincangkan surah Fussilat tentang perkara namanya istiqamah. Sampai turunnya ayat meminta Nabi istiqamah sampai berubah kepala Nabi SAW alaihi wasallam. Syayya batni hudun untuk istiqamah, tuntutan istiqamah ni menyebabkan rambut Nabi berubah. Tuntutan ini mulia ke Allah sekalian. Boleh kita lihat sebagai contohnya dalam syarah kepada Riyadhus Salihin dalam bab istiqamah. Mereka kitab yang namanya Riyadhul Salihin tuan-tuan Kerana ia memang sebenar-benarnya Laluan untuk jadi orang saleh. Orang saleh ni sonok beribadahnya Lazat dalam kerja yang dilakukan Kalau kita tidak memiliki kitab Riyadhul Salihin yang besar itu Ringkasan Riyadhul Salihin Oleh Muhammad Yusuf An-Nabhani pun Dah memadailah tuan-tuan Betul-betul lah daripada semangat Ramadhan ni berterusan untuk kita lakukan Membaca hadiah-hadi Nabi sallallahu alaihi SAW Kelak satu hari, satu langkah Mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penutup ayat ini menekankan tentang ganjaran yang akan diperoleh sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan Sekali lagi menunjukkan bahawa Qalu Rabbunallah bukan sekadar ucapan di bibir Tapi dibuktikan secara konkret dalam amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Muslim Selain daripada itu tuan-tuan ini mulia ke Allah Kalau kita perhatikan dalam kita kita tafsir Fala khaufun alaihim Mereka tidak mengasa bimbang Bimbang Selepas kematian nanti Tuan-tuan beritahu Dalam jami' al-ulum al-hikam Pasal Nabi SAW Tak ada seorang sahabat Agar sentiasa Membanyakkan zikrullah Lalu berkatalah Seorang Di kalangan tabiin yang masyhur Namanya Abu Muslim al-Khawlani Beliau Dijelaskan dia ia Anak-anak muridnya Di kalangan tabiin, Masya Allah Abu Muslim al-Khawlani Yang pernah Digugat Untuk dibakar Dan api oleh Al-Aswad al-Ansi yang mana telah menyaksikan keselamatannya dengan izin Allah Subhanahu Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim berlaku lagi sekali kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dia tidak dibakar dalam api. Abu Sayyid jelaskan ini ya sifatkan tuan-tuan kalau berlaku kiamat dia pun tak tahu apa lagi amalan yang boleh dilakukan. Nak ceritakan semua kebaikan mereka dah buat tuan-tuan. Dengan sebab itu mereka ni tidak bimbang apa pun nak menghadapi kematian fala khawfun 'alaihim tidak ada kebimbangan terhadap masa yang akan datang iaitu dalam kubur besok bekalan cukup atau tidak datang timbul wala hum tidak pula berdukacita tak berdukacita meninggalkan keluarga kerana isteri semua tak perlu bimbang macam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu waridhah matinya tidak meninggalkan wang yang banyak bahkan beberapa dirham saja ditanya kepadanya wahai tuan khalifah mirul mukminin tuan tinggalkan sedikit saja untuk anak-anak Jawapannya, aku tidak mahu Membantu mereka melakukan maksiat Sekiranya mereka orang yang fasik Aku tidak mahu tinggalkan orang Menyebabkan membantu mereka Untuk melakukan maksiat kepada Allah Kalau mereka orang yang salih Wallahu yataulah salihin Allah SWT akan jaga orang salih Perlu apa aku bimbang pada pada Kepentingan masa depannya Tak perlu bimbang apa pun Semuanya dalam ketetapan Allah SWT Jadi ini cara berfikir Pola berfikir orang-orang ahli syurga tuan-tuan mereka tidak perlu kisah Tak ada apa yang mereka tinggalkan Dunia yang ada Tak perlu bimbang, tak perlu risau Kebanyakan manusia risau untuk mati Harta ni pun tak pernah kumpul Memang tak berbaloi tuan-tuan Kumpul semua yang haram, bersusah payah Akhirnya, dia ujungnya dibakar dalam peneraka Anak-anak bergaduh. Semua yang menentu hak Berkepentingan, lihat Tak berbaloi langsung tapi bagi orang yang yakinannya benar Keyakinannya, faksinya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tak perlu bimbang pada mana yang akan datang Dalam barzah itu Dan dia tidak perlu sedih Terhadap apa yang ditinggalkan Harta dikumpulkan semua yang halal Anak-anaknya telah dididik dengan ketakwaan Anak saleh semuanya, apa perlu bimbang? Mereka itulah penghuni syurga yang kekal dalamnya Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan Iaitu perbuatan baik Merupakan penyebab Datangnya rahmat Allah dan sebab Cepatnya rahmat diberikan kepada mereka. Ikutilah. Kemudian datang ayat kalimah singanamulah pada surah al-kaf ini. Bila Allah subhanahuwataala, "A'uzu billahi min al-shaytanir rajim. Wassain al-insan bi walidayhi Hamalathu ummu kurha wa wazadhu kurha. Whamlhu wa ficalhu tlahzun shahra. Hatta idha balagh shudhu wa balagh arba'in sanaatun. Qal Rabi azzigni." قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين تقبلوا عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Pukul wakaf yang kita raihkan Pandukan kepada Quran wakaf ibtidak Satu pendekatan yang sangat penting Untuk kita memahami Jangan mana-mana berhenti Di mana yang kita nak berhenti hal maknanya tak sempurna Suka saya bawa contoh ni Berkali-kali untuk tuan-tuan faham Kalau kita gambarkan Saya minum te Cina di bawah rumah boleh tuan-tuan faham ni Saya minum Cina di bawah rumah Apa buat Cina duduk di bawah rumah Sebenarnya maksud kita Saya minum Cina Di bawah rumah Tapi kena tonton berhenti silap Maksudnya sudah pergi lagi Demikian juga Quranul Kerim Kena jaga tuan-tuan Quranul Al-Qaaf ni yang penting dengan tuan-tuan Kerana ia merupakan satu research Yang begitu mendalam oleh Tan Sri Dato' Hassan Azhari Dan juga putranya Profesor Dr. Abdul Ra'uf Hassan Azhari Hafizahum Allah. Salah jasa mereka untuk mengajar kita bagaimana berhenti yang betul, wakaf yang betul Supaya kita tidak dicela dan dilanak oleh Quran itu, tuan-tuan Maksud ayat ini, kami perintahkan kepada manusia supaya baik kepada kedua ibu bapanya Ibunya mengandungnya dengan usaha payah, melahirkannya dengan usaha payah pula Mengandungnya sampai, mengambil masa tiga bulan, tiga puluh bulan Hingga bila dia telah dewasa umurnya sampai empat puluh tahun, dia berdoa Wahai Tuhan tunjukkan aku untuk mensyukuri ni'mat yang telah engkau berikan kepadaku Dan kepada ibu bapaku Supaya aku dapat bermaya yang saleh, yang kau ridhai, berikanlah kebaikan kepada ku ya Allah dengan kebaikan dan kebaikan kepada anak cucuku dengan beri kebaikan itu pula kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepadaMu. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari Amal Saleh yang mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Sebelum Dalam ayat-ayat yang lalu kita telah bincangkan tentang permasalahan berkaitan tauhid, akidah Pentingnya ikhlas, pentingnya istiqamah Kini Allah SWT menjelaskan wasiat tentang kedua orang tua Sebagaimana banyak telah ditegaskan dalam ayat-ayat yang lain Dulu kita dah bincangkan surah Luqman Kemudian Allah turut menjelaskan dalam Surah Al Isra, وَكَذَّابَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِياهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah menitahkan kepadamu, jangan menyembah selainnya dan tidaklah engkau baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baik. Dulu saya lakukan, kita telah bincangkan. Anis syukurli walidaika wali ilailah nasir. Bersyukurlah kepada padaku, kedua orang tuamu hanya kepada kula tempat kembali Jadi seni Allah yang lagi. وَالصَّائِنَ الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا wa sa'ina al insana biwalidayhi ihsana. Telah perintah manusia supaya baik kepada duit bapanya. iaitu kami perintahkan manusia untuk baik belumlah lembut kepada kedua ibu bapa. Abu Daud at-Tayalisi telah pohonkan riwayat kepada Abi Waqas, beliau berkata bahawa ibu pada Sa'ad pernah berkata kepadanya. Bukankah Allah memerintahkan taat kepada ibu dua ibu bapa? Maka aku ni takkan makan apa pun nak tak minum apa pun nak Sampai langkah kembali kepada Kehidupan yang asal Iaitu hidup perasaskan jahiliyah. Maka ibu sisaan ni pun tak mau makan Tak mau minum Hingga mereka membuka mulutnya dengan tongkat Lalu Allah turunkan ayat Yang pernah kita bincangkan dalam Surah Luqman Dan begitu juga dalam, dalam surah ini Hadir ni tuan-tuan Dari Imam Musim dan juga Para pemilik kitab Sunan Melainkan Ibi Majah jadi Allah menjelaskan haman itu umur kurha. Allah menjelaskan bahawa ibu telah mengandungkan sesapa payah disebabkan oleh anak ini. Ibu mengalami berbagai-bagai perasaan, mengidam, rasa nak muntah, mengalami berat, mengalami macam-macam kesulitan yang lain yang biasanya dalam ibu beritah yang sedang mengandung. Wawadat wawadat fukurha, wawadat fukurha mana melahirkannya pun sesapa ya. Ya Allah tuan-tuan kita ni walaupun Mujulah tak dikenakan tanggungjawab melahirkan anak. Bagi orang perempuan, masya-Allah, wa hamluhu wa Allah jelaskan payah tuan-tuan mengandungnya kemudian menyusukannya lagi 30 bulan. Wa Dan kita telah bincangkan dahulu dulu tentang Sulaiman, fi amain. Itu. Berpisah daripada menyusu selepas 2 tahun. Dalam surah Al-Baqarah boleh tuan-tuan lihat Allah menjelaskan tentang perkara berkaitan dengan penyusuan ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay Para ibu menyusukan anak mereka dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut. Perkara ini telah dijadikan dalil oleh Imam Ali karramallahu wajhah bahawa batas paling minimum waktu hamil adalah enam bulan dan ia merupakan satu istinbat yang sangat menarik kerana pada satu kes yang berlaku Hampir-hampir seorang perempuan dijatuhkan hukuman yang ditetapkan dalam hudud iaitu rejam kerana nampaknya dia melahirkan anak hanyalah 6 bulan lepas perkahwin. Bagaimana boleh lahir 6 bulan? Maka akhirnya Senali dengan cara berfikirnya yang amat unik dan pantas, Senali ini seorang yang alim tuan-tuan yang sangat hebat ilmunya. Senali telah pun membetulkan perkara tersebut, menjelaskan daripada ayat ini ternyata tempo Penyusuan, bila disebut oleh Allah SWT Dan tempoh pisah itu 30 bulan Menunjukkan bahawa layak bagi seorang perempuan Untuk mengandung sekurang-kurangnya minimumnya ialah 6 bulan Bekali juga disebut oleh para ulama Tafsir Dalam riwayat yang lain Dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar Bahawa daripada Ba'jah bin Amjilal Juhani Dia berkata ada Di, seorang daripada kami Telah pun bernikah dengan seorang perempuan dari suku Juhaina Wanita itu melahirkan selang 6 bulan Lalu suaminya telah pun menemui Saidah Safwan dan menceritakan masalahnya. Jadi Saidah Safwan mengutus seorang untuk melunjungi wanita yang diceritakan itu ketika wanita itu berdiri untuk mengenakan pakaian saudara perempuannya menangis. Wanita itu tanya apa yang membuatmu menangis? Demi Allah tidak ada seorang manusia pun yang yang aku cinta lebih daripada suamiku selepas Allah Subhanahu Wa Jadi Allah akan memutuskan urusanku sebagaimana dikehendaki-Nya. Maknanya saudara perempuan ni menangis sedih. Bimbang jika Sayyidina Aswan menjatuhkan hukuman Kepadanya dan itulah yang hampir hampir berlaku Tiba-tiba Sayyidina Ali Kalau Allah telah pun Mengumumkan, menjelaskan Daripada fiqh ayat terhadap kerini dan istimbadnya Memang seorang perempuan boleh Mengandung dan bersalin dalam tempoh 6 bulan Tempoh yang paling minimum Nanti kita akan lanjutkan cerita ni tuan-tuan Kuliah akan datang seperti yang sebut Ibu eh, banyakan para ulama tafsir Contohnya Ibn Jari Tabari, Ibn Kassir dan lain-lain alam.